Животът е музикално изявление на Бога. Преучители обикновено завършвахме обеда с песни. Пеехме едногласно. Хармонията идваше от различията на гласовете. Музиката дава възможност на човека да се вдълбочи и съсредоточи, да почувства великата хармония и единство на живота. Учителя казва. Казано е, че Бог направи човека по свой образ и подобие. Тогава човек... Представлява Божествената книга. Като изучавате човека, почвате да разбирате и природата. Вие не можете да обичате нещо, което не е Божествено. Това, което още не разбирате до край, внася радост. А това, което сте разбрали, е само опаковка на незнайното. Не е невежът този, който не знае, а онзи, който не изучава незнайното. Като изучавате незнайното, то ще остане пак незнайно за вас. Великото разумно начало се разлива и изявява в множеството. Защо Бог създаде света? за да се изяви. Няма какво да търсите Бога на онзи свят. Той е в този свят и в онзи свят. В него са включени всички същества. Когато помислите за Бога, трябва да почувствате най-възвишеното, да почувствате живота в Неговата целокупност. Да бъдете в хармония с Бога, това значи да разбирате целокупния живот. Трябва ли тогава да казвате, че светът не е хубав? Всичко, което Бог е създал, е ценно, но човек не оценява това, което го заобикаля. Същественото в живота е това, което твори формите. Незнайното е, което твори. Знайното е превозно средство на незнайното. Има един господар в света. Това е Бог. Единствената реалност, на която човек може да се моли, от която всичко може да получи. Бог е вложил капитал във всеки човек. Този капитал се намира в главата му, в неговите мисли, а изпълнението е вложено в сърцето на човека. Някой има да ви дава, а казва, че няма да ви дава. Той знае в себе си, че ви дължи, но така казва. Също и тези, които отричат съществуването на Бога, вътрешно знаят че има Бог. Казват Бога никой никъде не е видял. Това се отнася до физическия свят. Вие казвате не сме видели Бога и ангелите. И Бог си видял. И ангелите. Но сляп си бил. Нищо повече. Ще дойде време, когато всички хора в света ще виждат проявите на Бога. Има ад, но Бог не е създал ада. Има и рай, но Бог не е създал и рая. Той е създал нещо много по-велико.